Дафна Дюморіє, поцілуй мене ще, незнайомцю. Пішовши з військової служби, я спочатку трохи розвернувся і лише потім почав шукати роботу. Місце знайшлося в гаражі на Хепстет Уей, що мені чудово підходило. Мені і раніше подобалось коперсатися у моторах. А в інженерних військах, де довелося служити, я в цій справі наловчився. Та й будь-яка інша механіка мені завжди давалася легко. І не було для мене кращого заняття, ніж лежати в засаленому комбінезоні під днищем якоїсь легковика чи вантажівки і відкручувати ключем і ржаву гайку чи старий болт. І щоб навколо пахло мастилом, а хтось із хлопців намагався запустити двигун, а інші греміли інструментами. І начхати я хотів, що навколо сморід і бруд. Адже ж, моя стара говорила, бувало ще, коли я хлопчиськом був, знущався, граючись якоюсь банкою з-під Та нічого з ним не станеться, цей бруд чистий. Отак так воно і з моторами. Господар гаража був славний хлопець, добродушний і веселий. Він відразу побачив, що від справи я не бігаю. Сам він мало що тямив у механіці, і тому звалив на мене всі ремонтні роботи. А як на мене, то мені кращого і не треба. Оселився я окремо від матері. Моя стара живе далеко, за Шепорт-Уей, і не було жодного резону витрачати півдня на дорогу в гараж і назад. До того ж мені подобалось, коли робота близько, і я завжди під рукою. Кімнату я собі підшукав у подружжя на прізвище Томпсон, хвилин за десять ходьби від гаража. Гарні вони були люди. Чоловік тримав шведську майстерню на першому поверсі, а на другому місіс Томпсон поралась по господарству і займалась готуванням. Харчувався я разом із ними, сніданок та вечеря, а на вечерю неодмінно було гаряче. А оскільки я був єдиним мешканцем – то й поводилися зі мною, як із членом родини. Я з тих, для кого головне, щоб усе йшло за заведеним порядком. Я від душі люблю попрацювати, а після роботи посидіти за газетою, покурити, спіймати по радіо музику, естраду або щось таке, а потім, якомога раніше, вирушити на бічну. За дівчатами я ніколи особливо не не припадав, навіть у армії. А я був на Близькому Сході і в Портсайді, і в будь-яких інших місцях. Я скажу вам так, добре мені жилося у Томпсонів, коли щодня був схожий на попередній. І так було доти, допоки одного вечора не трапилася зі мною одна історія. І тепер уже все стало інакше. І ніколи вже не буде тим самим. Мені важко це усвідомити. Якось Томпсуни поїхали відвідати свою заміжню дочку, яка жила в Хейгейті. Вони і мене запрошували із собою, але мені не хотілося почуватися зайвим. І вийшовши з гаража після роботи, я вирішив, щоб не сидіти вдома одному, поїхати в кіно. Було зрозуміло, що крутять фільм про ковбоїв та індіанців. На афіші намалювали хлопця, який випускав кишки з якогось червоношкірого. А я великий мисливець до вестернів як пацан. Так що заплативши, я за свої гроші увійшов, простягнув квиток контролерці і попросив. Останній ряд, будь ласка, бо люблю сидіти подалі і головою притулятись до бар'єру. Ну от. Тоді я її і побачив. Зазвичай дівчат, які там працюють, вбирають незрозуміло як. Вельветові, шотландські берети і все інше. Так що вони виглядають, як справжні опудала. Але з цієї опудала їм зробити не вдалося. У неї було мідне волосся, підстрижене під пажа. На мою думку, так і називається. І блакитні очі. Знаєте, такі, які здаються короткозорими, а бачать набагато краще, ніж ви думаєте. Вночі такі очі темнішають і стають майже чорними. Губи складені в якусь скривджену гримасу, ніби їй все до смерті набридло, і, мабуть, мудро змусити її посміхнутись. У неї не було ластовиня, а колір обличчя був немолочно білий, а якийсь теплий, як персик і без жодної фарби. І була вона маленькою і тоненькою, а вельветова сукня блакитного кольору щільно облягала фігурку. І кепчик сидів так, що було видно волосся кольору міді. Я купив програмку, хоч і не потрібна вона була мені зовсім, а просто, щоб не входити відразу в зал, і запитав дівчину. Ну, і як фільм? Вона навіть і не глянула на мене, а як і раніше дивилася кудись у порожнечу на протилежну стіну, для любителів різанини», – відповіла вона. Але подрімати можна. І я не втримався від сміху. Щоправда, я ж бачив, що дівчина не жартує, вона й не думала мене дурити. Нічого собі рекламка, сказав я. А що коли керуючий почує? І тут вона подивилася на мене просто перевела на мене погляд блакитних очей. І не було в них жодної цікавості. І дивилася вона так, ніби її остогиділо. Але все ж таки я помітив щось таке, чого ніколи ні до, ні після не зустрічав. Якась знемога, яка буває у людей, які прокинулись відовго сну і раді побачити вас перед собою. Іноді, коли ви гладите кішку, у неї в очах з'являється такий відблиск, і тоді вона муркоче і загортається в клубочок, і ви можете робити з нею, що захочете. Саме так вона на мене тоді подивилась, і здавалось, що вона ось-ось усміхнеться, ніби я і справді чимось її насмішив. Розриваючи на мій квиток, дівчина сказала, «А мені платять не за рекламу». Мені платять за те, щоб я стояла тут і своїм виглядом заманювала вас до зали. Вона розсунула фіранку на дверях і посвітила у темряву ліхтариком. Я нічого не бачив. Темрява стояла непроглядна, як завжди, допоки не звикнеш і не почнеш розрізняти обриси людей, що сидять у залі. На екрані з'явився якийсь хлопець, говорив іншому. «Якщо не зізнаєшся, я продіравлю тебе наскрізь!» Після чого почувся звук скла, що розбивається, і вереск жінки. «Гаразд!» – промовив я, і почав намацвати, куди то сісти. «Це ще не фільм, а анонс на наступний тиждень!» Відповіла вона і посвятила ліхтариком, показала мені вільне місце у задньому ряду через одне від проходу. Я подивився і рекламу, і ролик новин, а потім з'явився якийсь хлопець і почав грати на органі. І завіса над екраном висвітлювалась червоним, золотим, зеленим. Куметно це було. Напевно, вони вирішили видати нам на повну котушку, на всі наші гроші. Озирнувшись, я побачив, що зал наполовину порожній і подумав, що дівчина, мабуть, має рацію. Картина, мабуть, не вищий клас, тому народу і обмаль. Перед тим, як світло знову згасло, по проходу повільно пройшла дівчина. А в руках у неї була таця із Морозовом. Але вона навіть і не подумала пропонувати його глядачам і не робила жодних спроб продати його. Неначе йшла у весні. Коли ж дівчина проходила повз мене, я її покликав. «Одне, за шість пенсів!» – попросив я. Вона глянула на мене так, ніби я був брудом у неї під ногами. Але потім, мабуть, упізнала, бо на губах у неї з'явилася колишня напівусмішка, а в очах отой самий вираз. Вона підійшла до мене. «Ріжок чи у вафлях?» – запитала вона. «Сказати правду я не хотів ні того, ні іншого. Я просто хотів... Щось у неї купити, щоб послухати, як вона буде говорити «А ви як вважаєте, яке краще?» Поцікавився я Вона знизала плечима «Ріжки повільніше тануть», – відповіла вона І сунула його мені в руку, навіть не давши вибрати самому «А що, якщо я вам запропоную такий самий?» – запитав я «Дякую», – відповіла вона я бачила, як їх готують, і відійшла. У залі згасло світло, а я сидів, як дурень, із здоровим шестепенцевим ріжком у руках. Клята штука почала танути і текти на сорочку, так що довелося швидше запихати в рот це заморожене місиво, тому що я злякався, що все воно буде у мене на колінах. Для цього я відвернувся убік, бо хтось пройшов і сів поруч на крайнє до проходу місце. Нарешті я покінчив із Морозовом, втерся хустинкою і почав дивитись на екран. То був справжній вестерн, все як годиться. По прерії з гуркотом котилися вози за караваном. І з золотими зливками вимагали викуп, героїня з'являлася то в бриджах, то через хвилину у вечірній сукні. Словом, було все, як і має бути у картинах. Нічого спільного зі справжнім життям. Я дивився фільм і раптом відчув, що у повітрі запахло чимось приємним. Я не знав, що це було і звідки йшов цей запах, але відчув його. Праворуч від мене сидів чоловік, ліворуч було два порожніх кисла. А вже від тих, хто сидів переді мною, точно парфумами не пахло. Але не міг я весь час крутитись та принюхуватись. Я вам так скажу, що я невеликий аматор парфумів. Найчастіше зустрічаються дешеві та мерзені. Але цей запах був зовсім інший. У ньому не було задушливої затхлості чи різкості. Це було як аромат квітів, які продають у великих квіткових магазинах на Вест-Енді. По три шилінги за одну квітку. Ті, у кого кишені набиті грошима, купують їх для актрис та інших. І як страшенно гарний був цей запах у старій похмурій кіношці, де не відпочити від сигаретного диму, що я став майже як божевільний. Нарешті я повернувся і побачив, звідки це. Парфумами пахло від дівчини-білетерки. Вона стояла позаду мене, спершись на бар'єр. «Не крутіться!» – прошепотіла вона. «Дивіться на екран, бо вийде, що даремно витратили гроші». Тихенько так прошепотіла, ніхто крім мене цього і не почув. А я не міг утриматись від сміху. Ось дає. Тепер, коли я знав, звідки це так приємно пахне, картина почала подобатись мені ще більше. Наче ми прийшли в кіно разом. Вона сидить поряд, і дивиться картину зі мною. А потім, коли все скінчилось і спалахнуло світло, я побачив, що просидів до кінця показу, і що вже майже 10-та година. Публіка почала розходитись, а дівчина зі своїм ліхтариком, обходячи ряди, і заглядала під крісла, шукаючи, чи хтось залишив рукавички чи гаманець. Таке часто трапляється з людьми, Потім приходять додому та згадують. На мене вона звертала увагу не більше, ніж на якийсь клаптик, який і підбирати не варто. Я стояв біля останнього ряду, в залі вже нікого не залишилось. Коли вона підійшла до мене, то сказала. «Посуньтесь, заважаєте пройти». І знову посвітила своїм ліхтариком. Але там нічого вже не було, окрім порожньої пачки з-під яку вранці підбере прибиральник. Потім вона випросталась і оглянула мене з ніг до голови. Знявши свій смішний кепчик, який так їй пасував, обмахнулась ним і запитала. Ночувати тут збирався. А потім потихеньку насвистуючи, пішла далі і зникла за фіранкою. Я ніби з божеволів. Жодна дівчина ще так мені не подобалась. Я вийшов за нею слідом у вестибюль, але вона, мабуть, зникла за тими дверима, що поряд із квитковою касою. Швейцар уже збирався замикати кінотеатр на ніч. Я вийшов і стояв, чекаючи її на вулиці. Почувався я як останній дурень. Наймовірніше, вона вийде з іншими дівчатами, як завжди це у них буває. Адже ж там є ще та, що продавала мені квиток. І, мабуть, інша білетерка на балконі. Служниця в туалеті. І всі вони вийдуть, будуть хихикати разом. А в мене не вистачить сміливості підійти до неї. Однак через кілька хвилин дівчина з'явилася з дверей кінотеатру, що крутяться, одна. Вона була без капелюшка, а у плащі із поясом. Руки засунуті до кишень. Пішла прямо вулицею, не дивлячись на всі боки. Я йшов за нею, тремтячи, що вона зараз обернеться і помітить мене. Але дівчина продовжувала швидко йти вперед, а її підстрижене під пажа мідне волосся в такт кроком підстрибувало на плечах. Потім вона, повагавшись, перейшла вулицю і стала біля автобусної зупинки. Там зібралася черга чоловік із п'яти, тому вона не бачила, що я встав також. Коли автобус підійшов, дівчина увійшла туди одна із перших, а я за нею, не маючи жодного уявлення, куди він їде. Та й треба сказати, ані трохи цим не цікавився. Вона піднялась нагору, а я слідом. Сіла на заднє сидіння і, позіхнувши, заплющила очі. Я сів поруч із нею, наляканий, як кошеня. Справа в тому, що раніше я ніколи нічого такого не робив і боявся, що мені відразу дадуть від коша. Нагору виліз кондуктор і став збирати плату за проїзд. «Два по шість пенсів», – сказав я йому, вважаючи, що навряд чи їхати їй до кінця, і цієї суми вистачить за нас обох. Він підняв брови. Всі ці хлопці думають, що дуже розумні, і сказав, «Коли водій буде перемикати швидкість, не набийте шишок. Він у нас щойно здав на права». І давлячись від сміху, подався вниз, сто відсотків радіючи з того, який же він жартівник. Його голос розбудив дівчину, і вона глянула соними очима спочатку на мене, а потім на квитки. За кольором вона зрозуміла, що квитки по шість пенсів. І раптом усміхнулась. То була перша справжня посмішка за весь вечір. Привіт, незнайомцю, здивовано мовила вона. Щоб трохи прийти до тями, я витяг сигарету, закурив і запропонував їй, але вона не взяла. Бачачи, що на другому поверсі автобуса нікого немає, крім якогось хлопця у формі військово-повітряних сил, що по вуха пішов у газету. Я простяг руку, поклав голову дівчини до себе на плече і обняв її, щоб їй було зручно та затишно. Я чекав, що вона зараз вже вирветься і пошле мене до біса, але коротко хмикнувши про себе, вона вмостилась, наче сідала в крісло і сказала, «Не кожного вечора маю безкоштовний проїзд із безкоштовною подушкою. Розбуди мене біля цвинтаря» коли будемо спускатися із пагорба. Я не зрозумів, який пагорб вона має на увазі і який цвинтар. Але вже її будити я не збирався. Будьте спокійні. Я заплатив свої два шестепенцовики і чорта з два, якщо не проїду на всю катушку. І так сиділи ми поряд, тресучись в автобусі, так близько один до одного і так зручно, і я подумав, що це набагато приємніше, ніж сидіти вдома в ліжку і читати футбольні новини, або провести вечір у заміжної доньки містера та місіс Томпсон. Потім я трохи наважився і притулився щокою до її волосся і притиснув її до себе ще міцніше, не так, щоб дуже помітно, але ніжно. Якби хтось піднявся сюди, то прийняв би нас за закохану парочку. Потім, коли вже проїхали пенси на чотири, я занепокоївся. Адже старий автобус не поверне і не повезе нас назад, коли ми доїдемо до того місця, де закінчуються наші шестепенсові квитки. Напевно, ми доїдемо до кінцевої зупинки, і він там залишиться на ніч. А ми, дівчина і я... Так і застрягнемо десь на краю світу. І воротнього автобуса вже не дочекаємось. А в кишені я маю лишень шість шилінгів, не більше. Цього вже точно не вистачить розплатитись за таксі. Та ще й разом із чайовими. Крім того, таксі там можна і не зустріти. Та й ідіот же я вийшов із дому майже без грошей. Нерозумно, звичайно, що мене це стало турбувати, адже ж із самого початку я все робив, не замислюючись. Якби я тільки знав, як обернеться вечір, то наповнив би свій гаманець. Не так часто я виходив із дівчатами і терпіти не міг хлопців, які поводяться з ними не за вищим класом. Найшикарніше було повести її в Корнер Хаус. У них тепер із цим самообслуговуванням добре все налагоджено. А якби їй захотілося чогось міцнішого – за каву чи лимонад, то ближче до будинку я знаю місцинку, хоча вночі з цим і не розберешся. Мій господар ходив до одного такого бару. Платіть там за пляшку джина, її для вас будуть тримати. А коли у вас є бажання випити то можете зайти і вам із неї на людь. Мені говорили, що також можна гуляти і в шикарних нічних клубах Вест-Енду, але там за це треба платити шалені гроші. Але я їхав тепер в автобусі. Бог знає, куди, а поруч сиділа моя дівчина. А називав я її «моя дівчина», ніби давно її уже знав і, слово честі, у мене не було грошей навіть, щоб відвести її додому. І я почав крутитись просто на нервовому ґрунті, обмацуючи кишенів надії, що пощастить, і там завалялися півкрони. А той десятишилінговий папірець, про який я зовсім забув. Напевно, я її розбудив, бо вона раптом смикнула мене за вухо і сказала, «Не розгойдуй, човен». Ну, скажу я вам, мені на душі стало так приємно, і не знаю чому. Перш ніж смикнути, вона трохи потрималась за моє вухо, ніби намацувала шкірку. І це було так приємно, а потім ліниво потягнула. Знаєте, як зазвичай поводяться з дітьми. А сказала так, ніби ми сто років знайомі, і повертаємось із пікніка. Не розгойдуй човен. «Дружнє, так, по-дружньому, але навіть краще». «Слухай», – сказав я, – «мені дуже незручно, але я зробив страшенно дурну штуку. Я купив квитки до кінцевої просто тому, що мені захотілося побути поруч із тобою. Але коли ми туди доїдемо, нас виженуть з автобуса. Назад немає стільки миль, а в кишені у мене всього шість шилінгів». «А в тебе що, ніг немає?» Сказала вона, що ти цим хочеш сказати, чому це ніг немає? Ноги щоб ходити, принаймні мої, відповіла вона. Тоді я зрозумів, що все це нісенітниця, і що вона не сердиться, і що в нас вийде чудовий вечір. Я відразу підбадірився і злегка стиснув її плечі. Просто щоб показати, що мені подобається, що вона така молодчинка. Адже ж більшість дівчат на її місці мене б на шматки розірвали. І я сказав, начебто ніякого цвинтеря ми поки що не проїжджали. Це щось означає? А будуть інші, відповіла вона мені. Мені байдуже. Я не знав, як це розуміти. Я думав, що вона хоче зійти біля якоїсь цвинтера, бо це найближча зупинка до її будинку. Знаєте, як просять підвезти до магазину «Вулворс», якщо живуть десь поблизу? Я трохи над цим поміркував, а потім запитав. А що ти хочеш з цим сказати, будуть інші? Адже свинтер не зустрічається на кожному кроці всім автобусним маршрутом. Я говорила в загальному, пробурмотіла вона. Зроби милість помовч, ти мені більше подобаєшся, коли мовчиш. Вона сказала так, що відразу було видно, що вона й не думає мене ображати. І я зрозумів, що вона мала на увазі: приємно розмовляти з такими людьми, як містер і місіс Томпсон за вечерею і розповідати їм, як минув день. І один із нас прочитає щось у газеті, а інший скаже: "Подумати тільки". І так воно йде, допоки один не позіхне і хтось не скаже: все час спати. Або приємно порозмовляти з таким чоловіком, як мій господар. Під час ранкової перерви за чашкою чаю. Або годині о третій, коли немає роботи. Я тобі скажу, що ці хлопці в уряді заварюють кашу не краще, ніж колишні, а потім нас переб'ють, бо хтось прийде за бензином. І зі своєю старенькою я люблю покалякати, коли приходжу її відвідати. Правду сказати це буває нечасто. І вона згадує, як я колись був хлопчиком, як вона мене била по дубці, а я сижу собі за кухоним столом. Як колись. А стара печа коржики і дає мені цукатики, кажучи, ти завжди був охочим до цукатів. Ось це я називаю розмовою. Розмова але з моєю дівчиною я так не хотів говорити. Я просто хотів, як і раніше, обіймати її за плечі, закопавшись під боріддям у її волосся. І вона сама це мала на увазі, коли сказала, що їй більше подобається, коли я мовчу. Мені також так більше подобалось. Що мене ще турбувало, то це те, чи можна її поцілувати тут, в автобусі, доки він ще не доїхав, до кінцевої зупинки, і нас не вигнали. Я хочу сказати, що обіймати дівчину за плечі – це одне. А поцілувати її – це зовсім інша справа. Адже зазвичай потрібен час, щоб до цього підійти. Попереду у вас зазвичай довгий вечір. Спочатку вийдете в кіно або на концерт. Потім зайдете кудись перекусити і випити. До цього часу ви вже можете звикнути і цілком нормально в кінці вечора трохи пообніматись і поцілуватись, як дівчина того чекає. Але сказати правду, є невеликий мастак цілуватись. Коли ще жив до армії в будинку, то по сусідству було одне дівчисько. Нічого собі така мала, вона мені подобалась. Але біда в тому, що зуби у неї видавалися вперед. І навіть якщо цілуватися із заплющеними очима, то все одно знатимеш, з ким цілуєшся. І нічого з цим не можна було вдіяти. Ось така була Доріс. Зовсім поряд жила. Щоправда, інші набагато гірші. Ті, що хапають вас і мало не з'їдають, коли носиш форму, від них прямо таки відбою немає. І такі вони нетерплячі... І вас всього скуйовдять, і здається, що вони просто не дочекаються, коли хлопець сам до них приступить. І я не побоюсь зізнатись, мене від них просто вернуло. Можна сказати, я ними гидував. Не знаю, може я від народження такий, педантичний. Але тоді, того вечора в автобусі, все було по-іншому. Не знаю я, що було в тій дівчині, ці сонні очі, мідне волосся, чи те, що їй було байдуже, поряд я чи ні, і водночас приємно. Ніколи я такого не зустрічав, тому я сказав собі, «Ну що, ризикни, чи почекаєш?» По тому, як їхав шофер і як кондуктор бажав добраніч пасажирам, що виходили, я розумів, що скоро кінцева. Серце в мене почало сильно битись, а шия під комірцем спітніла. От дурень! Казав я собі, бо тільки поцілувати не вб'є ж вона тебе. А тоді було схоже на те, як пірнаєш у воду із вежі. Ну, давай, зважився я. Потім нахилився, взяв її за підборіддя, повернув і поцілував по-справжньому. Що ж вам сказати? Якби в мене була поетична жилка, я б назвав це одкровенням, та я не поет. І скажу тільки, що вона відповіла мені на поцілунок, і він був дуже довгим. І це зовсім не було схоже на доріс. Потім автобус сіпнувся, зупинився, і кондуктор, наспівуючи, прокричав. «На вихід, будь ласка!» Слово честі, я хотів був звернути йому шию. Вона стукнула мене ногою по щиколиці. «Вставай, рухайся!» – пробурмотіла вона. І я, спотикаючись, підвівся зі свого місця і загоркотів униз сходами, а вона спустилася за мною. І ось ми стоїмо посеред дороги. Почався дощ не сильний, але такий, що ви його відчуєте і вам хочеться підняти комір плаща. Ми стояли наприкінці якоїсь великої та широкої вулиці, з двох сторін були розташовані порожні неосвітлені крамниці. Та виглядало все це справді, як кінець світу. Лівіше виднівся пагорб, а біля його підніжжя розташовувався цвинтар. Можна було розглянути огорожі та білі могильні камені. І воно піднімалося вгору схилом мало не на півмилі і займало, мабуть, велику площу. «Прокляття!» – сказав я. «Ти що, цього місця чекала?» «Не виключено», – відповіла вона, – дивлячись кудись через плече. А потім раптом взяла мене за руку. «Може, спершу вип'ємо кави?» «Спершу? Цікаво, що ж вона має на увазі? Довгу дорогу додому чи сам дім?» «Гаразд, чи не все одно?» Після одинадцятої вже немає значення. «Я і сам не відмовлюсь від чашки кави із сендвічем. На іншому боці вулиці була якась забігалівка» яка ще не закрилась. Ми підійшли. Шофер автобуса теж був там, і кондуктор, і той хлопець із ВПС, який сидів попереду нас в автобусі. Вони замовили собі чай та бутерброди. Ми зробили те саме, тільки замість чаю – каву. Зазвичай у таких місцях сендвічі дуже апетитні. Я це відразу помітив – зовсім свіжі і з відмінними скипками шинки – кладеними між товстими шматками білого хліба. І кава свіже зварена, і повні чашки, і дуже смачна. Я подумав, що вистачить шести шилінгів. Я помітив, що моя дівчина поглядає на цього льотчика у формі. Задумливо так, ніби колись зустрічала його. Та й він теж дивиться на неї. Але я не думав його звинувачувати в цьому. Сам я не мав нічого проти. Коли виходиш кудись із дівчиною, на яку заглядаються інші хлопці, навіть відчуваєш щось на кшталт гордості. А мою дівчину не можна було не помітити, тільки не її. Потім вона повернулася до нього спиною, навмисне так зробила, сперлась настійко і почала потихеньку потягувати гарячу каву. Я стояв поряд і теж пив. Мені трохи назадирали ніс або щось таке. Ми поводились привітно і вічливо, всім побажали доброго вечора. Але кожен одразу сказав би, що ми разом, моя дівчина і я, що ми окремо від усіх. І мені це було до душі. Смішно, але всередині щось перевернулося, якесь почуття захищеності з'явилось. Адже ж вони цілком могли прийняти нас за одружену пару, що повертається додому. Вони зубоскалили ці троє, та ще й малий, який різав сендвіч та розливав чай. Але ми до них не приєднались. «А тобі в такій формі треба було б остерігатись», – говорив кондуктор хлопцеві з ВПС. «А то ж недовго і скінчити, як ті інші. До того ж пізно розгулювати поодинці». Усі вони засміялись. Я не зовсім зрозумів, але, мабуть, це був жарт. «Я надто довго був насторожі», – відповів льотчик, – «і відразу відчуваю небезпеку». «Не здивуюсь, якщо решта теж так говорила», – зауважив шофер. «А ми-то знаємо, що з цього вийшло. Тремтіння аж пробирає. Ось що мені хотілося б знати. Чому це обирають хлопців із ВПС?» «Просто у нас такий колір форми», – відповів льотчик, – «що навіть у темряві помітно». І вони продовжували тішитись у тому ж дусі. Я закорив, але моя дівчина відмовилась. «У всьому, що діється з жінками, винна ця війна», – сказав хлопець за стійкою, витираючи чашку і вішаючи її на гачок позаду себе. На мою думку, багато хто просто здурів, вже не бачить різниці між добрим та поганим. «Ні, біда не в цьому», – заперечив кондуктор. У всьому винен спорт. Розвиває не тільки м'язи, а й те, що не слід розвивати. Візьмемо для прикладу моїх молодших. Дівча просто може побити хлопчика. Хуліганка якась. Тут і замислюєшся. Це так, погодився водій. Це називають рівноправністю. А вини – виборче право. Немає чого їм було давати виборчі права. Скажеш таке – Трутився льотчик. Можна подумати, що жінки від виборчого права збожеволіли, Та вони всередині завжди такими були. Ось де знають, як з ними поводитись, то це на сході. Тримають їх під замком і всі справи. Ось тобі і відповідь. Жодних неприємностей. Я уявляю, що влаштує моя сестра, якщо я спробую посадити її під замок, сказав шофер, і всі знову. Покотилися від сміху. Моя дівчина потягнула мене за рукав. Я подивився і побачив, що вона вже перестала пити каву і киває головою у бік вулиці. «Хочеш додому?» – запитав я. Безглуздо, але мені чомусь хотілося, щоб ці хлопці повірили, ніби ми йдемо додому. Вона не відповіла. Просто подалася вперед, руки в кишенях. Я побажав усім добраніч і пішов слідом за нею. Але я встиг таки помітити, як через свою чашку із чаєм дивився на неї цей хлопець із військово-повітряних сил. Вона йшла вздовж вулиці. Все ще мрячив дощ, навіваючи якусь безнадійність і змушуючи думати про те, як затишно сидіти вдома біля каміна. Вона перейшла вулицю, Зупинилась біля огорожі цвинтаря. Глянула на мене і усміхнулася. «І що ж?» – запитав я. «Могильні камені, бувають плоскі», – відповіла вона. «Іноді». «Ну і що ж з цього?» – запитав я, зняковівши. «На них можна лежати», – відповіла вона і пішла далі, пильно дивлячись на огорожу. Потім зупинилась біля місця, де один пруд був віддігнутий у бік. А сусідній, виламаний, обернулась до мене і знову посміхнулася. «Завжди так», – сказала вона. «Якщо пошукати довше, то обов'язково знайдеш якусь щілину». І вона прослизнула через цю щілину так само швидко, як крізь масло. «Ну, я скажу, я був просто вражений». «Слухай, слухай, почекай», – гукнув я. «Я ж більший за тебе» але вона вже пішла і майоріла десь попереду серед могил. Пихкаючи і віддуваючись, я прослизнув через щелину і озирнувся. І провалитися мені на цьому місці, але дівчина лежала на довгій і пласкій могильній плиті, підклавши під голову руки і заплющивши очі. «Зізнаюсь, адже ж я нічого такого від неї не чекав. Я хотів тільки провести її додому і все» призначити побачення на наступний вечір. Звісно через те, що ми так пізно зустрілись. Ми могли б постояти біля її будинку і побалакати. Їй не було чого йти відразу додому. Але лежати тут, на могильному камені, це було мені незрозуміло. Я сів і взяв її за руку. «Ти промокнеш?» – зауважив я. «Я просто не знаю, що сказати ще». Та я звикла до цього, відповіла вона, широко розплющивши очі, вона дивилася на мене. Неподалік за огорожею старчав вуличний ліхтар. Тож не можна було сказати, що було зовсім темно. Та й ніч, незважаючи на дощ, була не такою, коли кажуть, що хоч око виколи, а просто швидше похмурою. Як би мені хотілося сказати їй щось добре, про її очі, але ці люб'язності мені ніколи не давались. Ви знаєте, як світяться у темряві люмісцентнові годинники, у мене самого таки є. Коли прокидаєшся вночі, то відчуваєш, ніби поряд друг. Ось у моєї дівчини очі проминилися так само, тільки вони ще були й гарні. І більше вони не були схожі на очі кошенятка, що розніжились. Вони любили, були ніжні і сумні водночас. Звикла лежати під дошлях.